Camizarii, nume dat calviniștilor din Săvănii, care au luptat împotriva armatelor lui Ludovic al XIV-lea după revocarea edictului de la Nant. La 2 mai 1685, în cursul după amiezii, cu cinci luni și jumătate mai înainte de revocarea edictului de la Nant, hugenotul Claude Brusson, în vârstă de 38 de ani, vorbea în fața unui auditoriu de 20 sau 30 de persoane la nim în casa unui cetățean pe nume Vensan. Bruson nu era pastor, ci avocat și locuia la Toulouse. Nu ducea lipsă de clienți printre coreligionarii săi, deoarece aceștia erau citați tot mai des în fața tribunalelor pentru pretinse infracțiuni la edictul de la Nant sau Siliți să se apere acolo împotriva unor spolieri arbitrare. Bruson se afla de mai multe zile la Nim. Nu era la prima întrunire pe care o ținea pentru a-și expune ideile. După el, pentru a rezista valului crescând al persecuției și chiar pentru a o dezarma, trebuiau folosite mijloace non-violente. Brusson preconiza îndeosebi ca oamenii să se întrunească în templele ce nu fuseseră încă închise și să lase ușile larg deschise în timpul predicilor, pentru ca toată lumea, inclusiv agenții puterii regale și mai ales ei, să se poată convinge de lealismul protestanților și de puritatea morală a cultului lor. Auditorii își manifestară dezaprobarea. Dacă vom acționa astfel, ne vom expune neîntârziat dragonadelor închisorii și galerelor. Suferim și așa destul chiar în această regiune. Mai bine să emigrăm sau, dacă nu, să ne prefacem că acceptăm convertirea care ne este impusă, păstrându-ne convingerea. Să mergem la nevoie la slujbă și să ne rugăm seara în familie. Discuția nu dură mult și în ziua aceea nu se traseră concluzii. Să nu ne despărțim mai înainte de a citi câțiva psalmi, spuse stăpânul casei. În timp ce mica adunare asculta plină de reculegere psalmi, se aud bătaie în ușă. Cineva se uită pe fereastră și vede în stradă soldați. Ruson, ia-i aici, spune un sergent. Am venit să-l arestăm. Vensan îl-și pe avocat de braț și îi spune: Repede, în ascunzătoare! Existau acum asemenea ascunzători în multe case protestante pentru dosirea Bibliei. În unele din ele puteau încăpea una sau două persoane. Vensan îi reținu puțin pe soldați la ușă, discutând cu ei, apoi îi lăsă să intre. Îi văzură pe musafiri așezați în jurul unei mese, bând și vorbind liniștit, o simplă întrunire prietenească. Căutară peste tot, strigând, amenințând, îmbrăcind, fără să găsească nimic după ce plecară cei de față mai stătură puțin, apoi părăsiră casa împrăștiindu-se. Bruson nu ieși decât în a doua jumătate a nopții. Pe străzi nicio lumină, fiindcă orașul nu era încă iluminat. Oamenii nu circulau noaptea decât cu lanterne și cât mai puțin cu putință. Bruson tot orbecăind prin întunăric, găsi în cele din urmă casa unui coreligionar la care vorbise cândva. Fu primit, dar nu fără teamă. Nu o să pot să te țin decât astăzi." Bruson petrecu două nopți din ascunzătoare în ascunzătoare. Să părăsești orașul înconjurat ca oricare alt oraș din acea epocă cu metereze și cu porți păzite, nu era lucru ușor. Bruson, bine sfătuit, putu în sfârșit să scape, luând-o pe marele canal de scurgere care avea un orificiu în mijlocul străzii colegi. După ce merse prin acest tub, înotând noroi, Reuși să iasă la șanțurile de la Calquier. Mai târziu se află că se dusese să se ascundă la Seveni. De acolo trebuia să ajungă în Elveția. Pugenoții din Nim răsuflară ușurați. Aventura lui Brusson îi convinsese totodată că el greșea când susținea oficierea pe fața a cultului. Singura scăpare era exilul sau ilegalitatea. Vestea că parlamentul înregistrase edictul de la Fontainebleau, care abolea edictul de la Nantes, sosi așadar l'anim la sfârșitul lui octombrie, într-o atmosferă de pesimism și demoralizare. În aceeași săptămână se află că intendentul Basville, de fel din Poatu, unde condusese niște dragonade crâncene, tocmai fusese numit intendent la Languidoc. Se instală la Montpellier. Darul său care prevestea zile frumoase constase îndărâmarea templului din Ale și trimiterea de dragoni în acest oraș. Până acum eram ruinați, acum iată-ne pierduți. Oamenii exagerau el vorbind de ruinare, dar întreg langui trecea printr-o criză economică și găsea că impozitul era prea apăsător. Să găzduiești dragoni care jecmăneau și distrugeau totul era o calamitate. În afară de Nim, unde existau mici manufacturi, Ale, Centru, Minier și andus, unde erau dezgheocate gogoșile viermilor de mătase crescuți în satele din împrejurimi, restul provinciei era țărănească, iar populația risipită prin cătune. Știrea despre dragonadele de la Ale îi hotărâde de îndată pe numeroși hughenoți să se convertească, mai întotdeauna o convertire prefăcută, iar pe alții săriște să emigreze ilegal. Această veste se repede până în inima masivului sălbatic și accidentat al sevenilor, pe vremea aceea mai populată decât astăzi, dar în parte secătuit din pricina despăduririlor și atunci, ca și acum, vizuine ideală pentru rezvrătiți. Proaspeții convertiți se întruneau acolo seara ca să citească Biblia sau ca să cânte. Apoi aceste întruniri căpătară mai multă importanță. Omul mergea la vecinul care știa să citească mai bine, care știa să și comenteze. Casele deveniră prea mici, așa că începură să se întrunească în șure. Pastori nu mai erau, cei care nu izbutiseră să fugă în străinătate, se găseau pe galere. Credincioșii nu voiau numai să li se citească și să li se cânte, ci voiau ca la aceste întruniri să li se și boteze copiii. Predicatorii protestanți îi înlocuiră pe pastori. Erau persoanele care citeau frumos Biblia, dar care erau în stare să și predice. De botezat, poate să boteze și un laic în împrejurări grele. Și în timpurile care aveau să vină, timpurii a doma cu cele de la începuturile bisericii, se va trece ușor peste multe scrupule liturgice. Predicatorii protestanți erau oameni de cele mai diferite condiții, uneori foarte simpli. Noaptea dintr-un sat în altul alergau mesageri care anunțau întrunirile. Era o treabă foarte riscantă deoarece drumurile erau supravegheate, dar primejdia aceasta întățea fervoarea. Primul predicator de mare răsunet din Seveni a fost François Vivan, de 25 de ani, originar dintr-un sat de pe vale a Eroltului. François dusese în copilărie o viață foarte țărănească sau mai degrabă foarte muntenească și agitată, nu lipsită de certuri. Știa să citească și să scrie. Dragostea pe care o nutrea pentru coreligionarii să-i prigoniți venea din străfundul inimii. Prima oară a fost văzut în chip de predicator cu prilejul unei mici adunări la Andus la sfârșitul anului 1685. Tenul ars de soare, fața suptă și chinuită și ochii întunecați îl făceau să arate mai mare decât vârsta lui. Avea o expresie înflăcărată de vizionar, dar era foarte îngrijit ca ținută, cu perucă, o pălărie neagră cu borurile întoarse, haină de postav gri închis, cravată de muselină, inel de argint în degetul mic. François Vivan a plăcut mult și a început să vorbească în toată regiunea în fața unui auditoriu din ce în ce mai numeros. Aceste adunări se desfășurau toate în același fel, cu unele mici deosebiri de amănunt. Predicatorul începea prin a invoca milostivirea divină pe care corul o implora la rândul lui. După rugăciune și psalmi cântați în franceză, dar într-o franceză pe care cu greu am înțelege-o, cel care oficia chema Sfântul Duh să se pogoare asupra lui și a adunării. Avându-l pe Sfântul Duh în el, le cerea tuturor să se căiască pentru păcatele lor și să aibă tăria de a nu-și mai renega credința. Urmau botezurile și nunțile. Unii predicatori protestanți primiseră împuterniciri de la pastorii emigrați, alții nu. Credincioșii de la aceste adunări, ca să se recunoască și să aibă acces la masa sfântă, trebuiau să arate niște mici medalii, niște jetoane de plumb care aveau pe ele fie floarea de crin, simbol al lealității, fie o Biblie deschisă cu următoarele cuvinte ale lui Isus. Să nu te temi de nimic, mică turmă, sau alte semne sau inscripții. O barcă zgâlțită de furtună cu invocația, scapă pierim, un cioban sunând din corn, etc. Aceste semne de recunoaștere erau în realitate prea numeroase și în curând se află că spionii își făceau rost de ele și pătrundeau în adunări. Basville îi răsplătea pe denunțători, 100 de pistoli cui spunea unde se ținea adunarea, 200 de ludovici cui denunța un predicator protestant. Unele adunări se țineau și afară în fundul unor râpe înguste, pentru a năbuși zarva glasurilor, în vârful munților, pentru a supraveghea căile de acces, în peșteri. Întotdeauna la intrare stăteau de veche bărbați, înarmați pentru cazul în care ar fi trebuit să-i salveze pe frații lor. Soldații lui Basville o știau și multă vreme nu atacară adunările. Preferau să provoace ambuscade pe drumuri. Tocmai în cursul unor asemenea ambuscade au fost schimbate primele focuri. Exaltarea ilegaliștilor sevenii a sporit începând din 1686, în urma citirii unei cărți intitulate Împlinirea profețiilor, tipărită în Olanda și răspândită cam peste tot în Franța. Autorul, un teolog protestant pe nume Pierre Jurieu, interpretând Apocalipsul Sfântului Ioan, Anunța sfârșitul Babilonului pentru anul 1689. Babilonul, bineînțeles, era Roma. Ludovic al XIV-lea, asupritorul Reformaților, era reprezentat sub chipul faraonului, asupritorul evreilor, și sortit în frângerii, pedepsei cerului. La începutul lui 1689, sosi o veste mare. Englezii l-au dat jos de pe tron pe regele lor catolic și l-au așezat în locul lui pe Wilhelm de Orania. Regele de tronat era Iacob al II-lea, iar înlocuitorul său Wilhelm al III-lea, prinț de Orania, fiindcă era fiul al lui Wilhelm de Onasso, căruia-i revenise acest fief în Languidoc, în urma unei moșteniri. Izgonirea unui rege catolic, urcarea pe tronul unei mari țări a unui protestant, în plus prinț în provincia lor, le apărea hugenoților din Seveni ca un semn ca o confirmare a profeției lui Jurio. Cu toate acestea, Basville părea hotărât să țină temeinic în frâurea. A pus să se construiască la Ale, la Nim, la Saint-Ipolit, forturi care trebuiau să slujească drept puncte de sprijin pentru trupele sale. I-a luat și i-a trimis la mănăstiri pe copiii ai căror părinți refuzau să-i crească în religia catolică. Sancțiunea pentru părinți, dragonadele sau galerele. Prima expediție de pedepsire înăbuși o mică răscoală fățișă care izbucnise în otvivare. Ea a fost condusă de Contele de Broly, șeful militar al Languidocului. Basville asistă la ea. Soldații uciseră 300 de reformați și făcură 50 de prizonieri, dar nu se simțiră prea glorioși după această ispravă. Adversarii lor nu dispuneau în ziua aceea de alte arme decât de pietre. Guvernatorul Languidocului era în acel timp ducele Dumain, bastarda lui Ludovic al XIV-lea. Nu era văzut niciodată în provincia lui, unde puterea civilă, administrația, justiția, poliția, era exercitată de intendentul Basville, iar comandamentul militar de cumnatul său, contele de Broly. Basville își dădu foarte repede seama că Broly, crud și nehotărât totodată, va fi mai prejos de sarcina încredințată și intervenia deseori în conducerea operațiilor. Provenind dintr-o mare familie de parlamentari, Basville, bun administrator, dar adept al metodei forte, ședea la Montpellier la reședința intendenței care mai există și astăzi. În vârstă de 37 de ani arăta bine, dar era surd și avea gută. Numeroase personaje de frunte din acel timp sufereau de gută, din pricina regimului lor alimentar nesăbuit. În ciuda acestei infirmități, Basville se deplasa neîncetat, când într-o cabrioletă iute, când într-un scaun rulant, care era în realitate un cabinet de lucru în mic. La halte se găseau întotdeauna cai odihniți, iar dragonii mergeau înaintea și în urma vehiculului intendentului. Drumurile din sevenii numeroase pusese reconstruite cu mult înainte de răzmerițe din necesități comerciale. După ce stătul se ascuns în Seveni, Claude Bruson reușise să treacă în Elveția. Instalat în mod provizoriu la Lozan, cu soția și fiul său, își relose profesiunea de avocat. În 1687, un coreligionar exilat ca și el veni să-l vadă. Există aici un fost pastor din Sevenii care își propune să se ducă să ceară regelui Prusiei un ajutor pentru frații noștri. Ar trebui să-l însoțiți, ne-ați plăda mai bine cauza. Bruson se duse la Berlin, unde regele îi oferi un post de profesor la universitate, pe care el îl refuză. Gândul la frații săi care sufereau în Franța îl chinuia. La Geneva îl întâlni pe Vivan, care trebuise să părăsească o vreme Franța. Tânărul predicator, care poate că fusese împuternicit de vreun pastor emigrat, l-a consacrat pastor protestant. Date fiind împrejurările, aceste promovări se făceau fără prea multă rigurozitate, fără vreo referință la o autoritate superioară. Cei doi se reîntoarseră în Sevenii. Primul a fost Vivan. În 1691, în schimbul unei recompense, a fost lansat împotriva lui Bruson și a tovarășilor săi obișnuiți un mandat de arestare. Declarăm că vom da celor care îl vor prinde pe numitul Brusson, mort sau viu, suma de 5.000 de livre. După cum vom da de asemenea suma de 300 de livre celor care îi vor prinde morți sau vii, pe numiții Ari, valeta lui Bruson, la jones, la port, la pier, toți ucigași și asasini și tulburători ai liniștii publice urmau semnalmentele oamenilor căutați. Bruson este de statură mijlocie și destul de subțire, în vârstă de 40-42 de ani, cu nasul mare, chipul ars de soare, părul negru, mâinile destul de frumoase. Adeseori, oamenii aceștia poartă peruci, sub care își ascund părul. Și pe capul lui Vivant se puse un preț, același tarif, 5.000 de livre. În timp ce continua să predice, să căsătorească, să boteze, se străduia să organizeze o adevărată insurrecție. A fost văzut chiar în fruntea 400 de oameni, încercând să cucerească flora. Dădu greș, dar reuși să fugă. Februarie 1692 Vivan trăiește hărțuit, ascuns, împreună cu câțiva tovarăși, în peștera dintr-un cătun din Saint-Sebastian, în apropiere de alei. Îi aprovizionează cu alimente patru dragoni, a căror complicitate o cumpăraseră. Oamenii cumpărați sunt singuri până în clipa când e în joc viața lor și așa s-a întâmplat cu unul din dragon pe nume Giron. Într-o zi este surprins cu proviziile. Unde duce astea? Să nu minți, de câteva clipe ne tot uităm la manevrele pe care le faci. Giron spune tot și peste câteva ore grota este asediată. Cu spaimă, vivan și și săi îi văd pe soldați sosind din ce în ce mai numeroși. Mărturiile asupra urmării sunt imprecise și contradictorii. Vivan a fost ucis de un glonț care l-a nimerit în cap, fie după atacul asediatorilor, fie pentru că s-a arătat la gura peșterii. Patru oameni de lui au fost făcuți prizonieri și duși la ale, unde la 23 februarie, Basville a venit în persoană ca să prezideze tribunalul. Sentința, condamnarea la moarte, firește. Oamenii au fost spânzurați de două spânzurători, fiecare din ele cu două brațe. Trupul lui Vivan, transportat și el la ale, a fost rât cu o leasă de nuiele cu capul în jos, cu fața la pământ, prin tot orașul. Apoi acest leș martirizat a fost ars, iar cenușa spulberată în vânt. Ca și Vivan, Claude Bruson convins acum că rezistența fățișă și în același timp non-violentă era o utopie, Predica în mod clandestin din adunare în adunare, dar fără să amenințe cu paloșul violenței. Cea mai celebră dintre predicile sale este cea a porumbelului, atât de izbitoare fără îndoială pentru cei care au auzit-o și care, potrivit tuturor mărturisirilor lor, cu excepția câtorva cuvinte ce se deosebeau, avea următorul conținut. Porumbelul este o pasăre blândă și pașnică. Așa este oare și biserica romană care e aspră, fără milă, plină de oameni cruzi, care îi asupresc pe frații lor, îi jefuiesc pe adevărații credincioși de bunurile lor, îi izgonesc din casele lor, îi vră în temnițe, îi supun la cazne, îi condamne la galere sau la atragerea pe roată? Porumbelul meu, arată-mi chipul tău și fă-mă să aud glasul tău, căci glasul tău e dulce și chipul tău e frumos. Ridică-te, prietene, și vino, căci iarna a trecut... Florile înfloresc și iată că a venit vremea cântecelor. N-auzi, turtureaua! Ridică-te, prietene, dragul meu, și vină spre mine! Porumbelul era evident, biserica formată, pașnică și prigonită. Iată o altă povestire de la o adunare din apropiere de Vergez, în peștera Vergen. Nu împlinisem încă 18 ani. Fratele meu, sora mea și tatăl meu mă soțiau. O ploaie măruntă și pătrunzătoare cădea de sus, dar noaptea întunecoasă ne apăra. Pe drum ne întâlnirăm cu sentinelele noastre, care ne făgăduiră să stea de straje cu atenție. Cei ce participau la adunare erau deja numeroși în clipa când sosirăm. Veniseră din tot vonajul. Ce spectacol jalnic constituiau acești oameni uz până la piele. Pentru a lumina aceste locuri întunecoase... Nu existau decât câteva lanterne, a căror lumină slabă făcea și mai înfricoșătoare întunecimea peșterii. În mijlocul adunării, stând jos, se afla respectabilul bruson. Purta niște haine țărănești grosolane care păreau și mai nedemne din pricină că erau stropite cu noroi. Femeile acoperiseră cu șorturile lor negre scaunul care slujea drept anvon. Pe o piatră se aflau potirele și pâinea pentru împărtășanie. Slujba a început prin citirea Bibliei și cântarea psalmilor. Predicatorul alese un text din Matei, capitolul 10, versetul 22. Iar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Cel ce săvârșea slujba binecuvântă pâinea și vinul pentru împărtășanie în mijlocul hohotelor noastre de plâns. Ne prosternarăm cu toții în fața lui Dumnezeu cerându-i să ne ierte și să ne întărească. Deodată o voce răsunătoare strigă. Vin dragonii, fugiți, fugiți repede! În aceeași clipă se auziră împușcături. N-aș putea spune ce se petrecea în întuneric. Nu știu cum am scăpat și am ajuns lângă mama care se rătăcise. Tatăl meu a fost găsit zăcând într-o prăpastie. Fratele meu a fost împușcat în piept, iar sora mea, dusă împreună cu alte femei în turnul de la Constanța, după 15 zile, o însoțeam pe mama la o altă adunare ținută în deșert. Ca prin minune, bruson, n-a fost prins în noaptea aceea. Se ascunsese într-o scobitură a peșterii și dragonii trecuseră pe lângă el fără să-l vadă. În toamna anului 1693, se întoarse la Lozan ca să-și vadă soția și copilul. Apoi, mereu obsedat de ideea persecuțiilor pe care le îndurau coreligionarii săi, și, deși pe capul său continua să se pună preț, ba chiar prima fusese mărită, se reîntoarse în Franța. Foarte puțini pastori care se refugiaseră în străinătate manifestau un asemenea curaj, iar prudența lor nu era întotdeauna comentată în mod favorabil. La 28 aprilie 1698, Bruson se afla la Nim. Știa că doi spioni sunt pe urmele lui. Se ascunse într-o cisternă goală, reușit să treacă de oranj, apoi se duse la Po. Acolo, din cauza unei asemănări de nume, în mână din greșeală unui denunțător o scrisoare destinată unui ilegalist. La Orlon a fost arestat de niște soldați. Cine sunteți? Prieteni, nu este îngăduit să minți ca să-ți salvezi viața. Sunt Claude Bruson, slujitor al Evangheliei și al adevărului. Închis în castelul Janei Dalbre. Apoi adus la Montpellier, el nu s-a împotrivit nicio clipă și nici n-a încercat să fugă. Voia să fie martirizat. Tortura roata și ștreangul, spusese vorbind despre caznele la care erau supuși ai săi în predica sa despre porumbel. Și așa i s-a și întâmplat, Sfârși expus în ștreangul răufăcătorilor la 4 noiembrie 1698. Copiii rezistenților din Sevenii duceau o viață îngrozitoare pentru vârsta lor. Asistând la conciliabule cu glas căzut, treziți noaptea, duși pe întuneric la adunări unde nu se auzeau decât rugăciuni și psalmi, în mintea lor versetele Bibliei se amestecau cu fuga, cu resuflarea tăiată cu țipetele, cu focurile de pușcă trase în noapte. Cei mai sensibili, cei al căror psihism era foarte delicat, nu mai știau când visează și când trăiesc, și în somn vorbeau adeseori, repetau cuvintele auzite, amestecându-le în mod ciudat. Părinții care nu adormiseră încă sau se treziseră la auzul gleșcioarelor lor, ascultau și spuneau. Copilul prorocește. Prima mamă care a spus despre copilul ei că prorocește, l însă un fel de modă. Mamele se luară la întrecere. Și fiul meu prorocește, și fica mea. Vecinii veneau să întrebe pe micii profeți. În această atmosferă stranie care domnea în îi izbucni o flacără nouă. Și adulții începură să se simte profeți. Daniel Ruh era un cultivator analfabet din Bastii de Ovira. În mine se lăsluiește Sfântul Duh," spunea el. L-am primit de la un om la marginea unui drum." Îl credea bolnav, dar el îl avea pe Sfântul Duh în el. Și prin răsuflarea lui... L-am primit pe Sfântul Duh. Ruh și predica. Nu știa carte, dar cunoștea Biblia. Declama din ea pasaje întotdeauna pe acelea care vorbeau despre război și moarte. Poporul Domnului trebuia să meargă împotriva vreșmașilor săi, să-l nimicească pe Faraon. Deși era înconjurată de oameni interesați în a nu-i aduce la cunoștință decât ceea ce i-ar fi putut fi pe plac, Ludovic al XIV-lea nu ignora ce se petrecea în Languidoc și se minuna. De ce așa de mulți supuși de-ai mei din această regiune s-au revoltat atât de tare încât au preferat supunerii moartea? Această șciziune nu contribuia cât de puțin la gloria sa. Vreau, spuse el, o consultare a tuturor episcopilor și intendenților din întregul meu regat. Aceste personaje marcante au fost întrunite. Bosio, care aprobat, totuși revocarea, Fenelon și o majoritate a episcopilor, conveniră că nu se putea schimba o credință cu forța și că, în materie de religie, era necesară pretutindeni liniștea spiritelor. Basville se declara adeptul măsurilor ferme. Ludovical XIV-lea se alătură celor ce promovau pacea. Spiritul edictului de la Fontainebleau nu este cât uși de puțin sili pe protestanți să asculte serviciul divin. Trebuie doar să fie îndemnați la aceasta. Instrucțiunile, unele oficiale, altele secrete, redactate la 13 decembrie 1698 și înmânate guvernatorilor și intendenților, erau exact în acest sens. Cultul protestant rămânea interzis, dar nu exista efectiv o constrângere pentru convertire, și trebuia evitată vărsarea de sânge. Cinci sau șase zile de se separau Versaiul de Languidoc. În provincia sa, un intendent exercita practic o putere absolută. Instrucțiunile lui Ludovical XIV-lea au fost interpretate și represiunea nu și-a schimbat caracterul. La început au fost copii profeți, apoi s-a ridicat profetul Daniel Ru. Ru a fost arestat și executat, tras pe de viu, la 28 august 1701. După 40 de zile, un dărăcitor de lână, Abraham Mazel, de 24 de ani, născut la Saint-Jean-Dugard, anunță că un vis i-a dat de știre că Duhul Domnului îl vizita. Am văzut într-o grădină niște boi mari și negri, foarte voinici, care mâncau varză. Un glas pe care nu-l cunoșteam îmi să gonesc boii, și atunci am știut că grădina închipuia biserica, iar boii negri, preoții care o mâncau. Așa că m-am hotărât să pun mâna pe arme. Jean Rampon și Pierre Esprit, căpătară și ei printr-o inspirație divină, porunca de a nu se mai pieptăna câteva săptămâni. La acea dată, inspiratorul le făcut cunoscut că vor vedea, reîntorcându-se în ținut, tot atâția pastori câți păduchile vor cădea din cap. Ne-am amărât foarte tare că n-am găsit niciunul, deși ne-am pieptănat până ne-am zdrelit pielea capului. Acești doi oameni nu se țineau de glume, vorbeau pentru a da forță dezamăgirii generale pricinuite de faptul că prea puțini pastori se reîntorceau. Această reținere lăsă loc prorocilor și prorocițelor care deveniră din ce în ce mai numeroși și din ce în ce mai violenți, amenințând cu cele mai războinice anateme din Biblie. Așa cum un incendiu nu mai lasă să se vadă flăcăruia unei lămpi, mânia profeților făcuse să pălească predicile propovăduitorilor. Fiecare adunare voia să-și aibă profetul sau profeții ei. Cel ales că de la început în transă, într-o agitație convulsivă, rostea cuvinte fără șir în timp ce făcea clăbuci la gură, își mușca buzele și, la nevoie, se tăvălea pe jos. Se stabilise că, după ce această criză de isterie se potolea, orice vorbă ieșea pe gură era o prorocie. Foarte des, prorocul le făgăduia oamenilor care l-ascultau că vor rămâne nevătămați în luptă. Prorocire care uneori era aproape imediat dezmințită de fapte, adică de sosirea dragonilor, care îi ucideau pe cei ce încercau să li se împotrivească, iar pe ceilalți îi băgau la închisoare. Urmau condamnările la galere sau la moarte, însoțite de diferite torturi. Dar nimic nu știrbea prestigiul prorocilor, încrederea pe care o inspirau. Și din ce în ce mai mulți bărbați și femei, în lor de pe câmp, izolat sau în comun, Auzeau glasuri, avertismente ale cerului. O întreagă regiune se ilumina. Firește, profeții pe al căror cap se pusese preț, nu mai trăiau în sate și nici în vreo casă, se ascundeau în munți. Dar foarte curând veneau în jurul lor mai întâi tineri care fugiseră de acasă fiindcă fuseră denunțați ca răi catolici sau care se simțeau și ei vizitați de Sfântul Duh, apoi adulți, bărbați și femei, uneori împreună cu copiii și cu animalele lor, și astfel vedem înfiripându-se în adâncul văilor sau pe podișurile pustii, tabere ciudate unde oameni grupați recitau și iar recitau nenorocirile evreilor și înfrângerea finală a groasnicului faraon sau priveau amețiți la transele în care cădea un proroc. Adeseori, fumul care ieșea din aceste tabere semnala prezența lor patrulelor de dragoni.